DTM A digitális világ érdekes. Itt uh, mutat nekünk valamit, Betyár, de mit találtál? Neten. Az én kérdésem a műsor elején elhangzott uh, lyukkártyákról, hogy kitaláltok -e, hogy melyik volt a világ első külső memória tárolós média lejátszója. Úgy, Mert ki, ez a kintorna. kintorna, kintorna, kintorna így van a... pontosan, uh, ahogy hívják, amelyeket már lyukkártyákkal üzemeltettek, és uh, amúgy nagyon sokat köszönhet ez a technológia, azt hiszem 14. Lajosnak, aki imádta a zenét és a ballettet, és ezért ő rendelt magának egy ilyen gyűjteményt. Ez szalag, nem? Ami ami a szavagok, mint amiről eh, beszélünk, ha azt tesszük, hogy ugyanaz, ugyanúgy egy információ tárolására szolgált az, hogy hol van benne a jók, akkor eh, a technológiák megegyeznek, nyilván Egyéb módon nem, de... Csak nem egy bináris információt ároltak igen, rajta, igen, hanem igen, a zenét, nem binális, ami azért nagyon jó, mert hogy most visszatérünk a zenére, ugyanis egy Jimi Hendrix szerzeményt játszott el Marco Parisi nevű fiatal zenész, használva azt a bizonyos a Roli nevű kontrollert, amit láthattunk pár perccel ezelőtt itt a műsorban, csak annak a kontrollernek egy kicsit nagyobb változatát, úgyhogy hallgassatok vele, szerintem nagyon érdekes lesz maga a zene is, ez a Jimi Hendrix felvétel egy 1967-es dal a feldolgozása. Tehát itt még annyit hozzáteszek, hogy itt nem csupán egy demózás van, hanem ez egy konkrét előadása már közönség előtt. Figyeljétek! Azért azt figyeljék meg közben, már hogy a, a művésznek a, a kézi játéka az, az a 40 év, ami ott a zenél egyébként, ami egyébként, amit a nem fog úgy megszólalni amúgy ez a kontroller mindenki. Ja, Igen, 38 éves ez a De olyan uh, idegesítő az a hátsó kis uh, vakarászó gondolat, hogy persze, ha ő is csak megnyomott volna egy plégomat, és most úgy csinálna, se tudnánk valójában, hogy ez történik, vagy nem. Hogy egy kontrollerről van szó, mert a hangzás az teljesen olyan, mint egy torzítós gitárnak a hangja. Tehát, mintha Jimmy Hendrix 1969-ben játszana ezt a felvételt, miközben látjuk, hogy egy szintetizátort nyomkod, illetve simogat. Hát a nyomkodás erre már nem annyira jó, hiszen látjuk, hogy Marco Parízi tényleg simogatja, meg olyan, mintha ezt a vibrátó hangot is előállítanál. A, az az a, a vibrátót, az az azt vibrátóval állítják elő. Ez a gitáról is így csinálsz, vagy ezt is. Na, igen, úgy, csak igen, ezen a igen, igen. Ellen is, egy, egy digitális eszközön Ezek mondjuk a keze egyetlen egy, egy fel, akkor ő is ugyanezt csinálja, vagy akár a nyújtás, ami a egy felel meg, amikor az zenészer egyébként behúzza, és az a lejjed sügyezti egyébként a hurka a nyakat, amitől így ilyen hangot ad. Na még egy picit figyeljük. Most van a szóló rész. Erre már nem már elég az az régi vicc poén, hogy Asztalnál meghalna, mert úgy tűnik, hogy Asztalnál is egészen jól teljesít a művészünk. És itt a vége a felvételnek. Egyébként azt hiszem, hogy a tavalyi előtti hamburgi hangszer bemutató vásáron volt ez az előadás, és aki egyébként szeretne még ilyesmit hallgatni, nyugodtan keresse meg a YouTube-on, több órát lehet eltölteni ilyen felvételek meghallgatásával, meg megcsodáslalásával. Engem lenyűgözött ez a Roli nevű kontroller. Gondolom, hogy nektek is tetszett. Én engem teljes mértékben szóhoz se jutok, fantasztikus. Na, eddig tartott be a műsor, még egy nézzünk nézzük már rá a csetes ablakunkra. Jöttek be most hallgatók? Hallgatok hallgatók ugyan nem, de én a magam részéről a nézőinkkel, hallgatóinkkal, akik egyébként esetleg nézik a csatornát, megosztottam ezeket a bizonyos breaking híreket. Tehát aki szeretné csak önmagában azt, hogy milyen érdekességek érkeztek az adás előtt nem sokkal, és kerültek bele az adásba, azok megnézhetik ezen a bizonyos csatablakon a YouTube csatornán. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk, és akkor is igyekszünk majd csetelni hallgatóinkkal, nézőinkkel. Úgyhogy a YouTube csatornánkra érdemes bejönni, ott a videóablakunk mellett ott lesz ez a ablak. Egyébként egy évvel ezelőtt már próbálkoztunk ezzel, csak több ok miatt aztán ez most váratott a mai napig, de mostantól tehát megint lehet csetelni. Eddig tartott át a mai műsorunk. Köszönöm szépen a közeműködést a mai adásban Alföld Istvánnak, az NASZT ügyvezető ügyvezetőigazgatójának, részbég Gábornak, az Betyának, illetve Justin Viktor újságírónak, innovátornak. Köszönjük szépen. Folytatjuk két hét múlva a Szilárd hallották. Viszont hallása, viszont látása.